Musika honek lagunduta Finlandiara eraman goaitu Alberto Arizkorreta, Euskal Televistako Txilo Ezaio Kosozendariak, Finlandiako Iparaldera, Samien Lurraldera. Alberto Arizkorreta, gano, Alberto? Gano, zekudu. Otze ingo du orain Finlandian? Ba, bai, benetan, eh, Sami Lurraldean, Sariselka, Robaniemi, Tainari inguruan, ba... Amar grado zero azpitik, amar grado zero azpitik, elurrazko, eta... Ja, gara joanetan. Bai, bai, bai, bai. Mm -hmm. bai e, udazkena motza izaten da, ja, udazkena bukatu zaie, bertan. Uh -huh. e, Bertak Urkia, Gorriz, Jantzitako Baso Guztiak, oso momentu polita da, es? Artikoa esagutzeko momentu horiek agian politena, es? Udazkena. Mm -hmm. Udazkena motza izaten da, eta momentu hontan iaia neguan, neguan daude. Bai. Eh? Ba, bueno, ba. Finlandiako robaniemi... Bai, herria, ezagutuko dugu. Pero bainimi, baina pixka bat, hiri e, urbano moderno bada, eta bertan bai kokatuta dago ba, artikun museoa, ba, bertan aukera dago saminkulturez agutzeko, baina uh -huh. azken finan hiri ba, moderno bada. Uh -huh. Proba nire, gertatzen da, fama handia dauka bertan Santa Clausen etxea dagoelako. Uh -huh. Bertan eta baitare, bueno, erroba nimen e, zirkulo polar artikuaren marra virtual horren barruk kokatzen da. Gero ja, inari parraldean dago, eta bila ja, benetan artikoan... Kokatzen da geografikogi. Roba niemi ez dago, baina pixka bat, ba, marketiña, publicidade ondorioz, ba, bueno. bertan dago Santa Claus, Santa Claus en etxea oso leku polita, parke tematiko antzeko leku bada, baina benetan polita da, eta neguan lurrarekin, bertan egotea, ba, bueno. eta eta umeak izan da, ba, bueno, leku oso polita. Beraz, Santa Claus roba niemikoazen. Auskalo nunguala da. Bai bueno, bai da da bai bai bai. Santa Clauset etxea robanimindago. Pero fa atendá. Santa Claus ba umeaskoren pues... etxera. Baina bertatik irtetzen da, eh? Roba joaten da, bai, bere bai, bai, bai. Bertan, aukera dago bisitatzeko kartak idazteko bertan, eta gero, e, bere momentuan, gabonetan iristen dira karta bere bakoitzaren etxera. Horein dokatan tuladuta parkera matiko bat. É... Bai, bai, bai, bai, bueno, leku polita, egurrezko e etxeak, eta, bueno, bai, polita, badao, bera dauka marauka, bera etxan sartzea, eta berarekin lau bost minutu izatea, ez, nahi, eta urte asko izan, bera dauka bere puntua. Imaginatzen dut, bueno dazkenean daudela, baina keroian negua etortzen denean negua oso gorra izango den. Luzea eta ha, e, hori e, argi gutxikin. Hori da, galdera hori hito duzu, digute oso argi txua dela, baina vai. neguan argi askorik ez dengoan. Ez, ez, ez, buena elektrikoa baina. E, Negua luzea eta argi gutxikoa. Aha, zen bat ordu, e, argi? E, e, iru hito lago ordu, segun eguna, eguna ba, lainetuta dago goikaldean eta horrain or di, ba, argi gutxio, ba, uh -huh. ja, egu argi artifizila behar da kaletan.